Ну, а тепер залишайся, юначе, у домі моєму погостювати На днів одинадцять чи навіть дванадцять Виряджу добре, я потім і щедро тебе обдарую Коней дам трьох колісницю чудову Та ще й у додачу келих коштовний я дам Щоб безсмертним богам узливання творячи кожного разу, спогадував ти і про мене. Відповідаючи, мовив на це телемах тямовитий, «Сину Атрею, занадто вже довго мене не затримуй! Рад би і цілий я рік тут сидячи в тебе лишатись, і не журивсь ні за домом своїм би я, ні за батьками! Стільки... Слова і розмови твої я, вчуваючи, маю втіхи безмежної, Та у священному пілосі журно товариші мене ждуть, Поки тут мене ти ось тримаєш. Кожен від тебе дарунок повік дорогий мені буде. Не поведу лише коней вітаку, тобі їх залишу, Хай покрасуються тут, навколо ти маєш рівнини, Широкополі росте, ситникуй, конюшини багато, полби пшениці та білого з буйним колосем ячменю, А на ітаці ні лук, ані вигонів ширших немає. Кіз лиш ситить, а миліше, ніж коней вона б насищала. На островах, що на морі, лежать немає для коней Ані розгону, ні лук. Особливо ж на нашій ітаці. Так говорив він, але усміхнувсь лай, гучномовний, Хлопця рукою погладив, назвав на ім'я і промовив, «Доброї крові ти, люба дитино, якщо так говориш, Я подарунок тобі заміню, це можна зробити з дорогоцінних скарбів» що в моїм зберігаються домі. Дам найпочесніший я, найкращий тобі подарунок. Дам дорогої роботи кратеру, уся вона срібла, вилита, вінся ж у неї оздоблені золотом чистим. Твір то Гефеста, мені ж дарував її Федім Славетний. Владр Сідонян, коли я, вертавшись до рідного краю, в домі його гостював. Тобі її хочу я дати. Довго удвох між собою тоді вони так розмовляли. В дім до державця божистого гості тим часом збирались, гнали овець, готували вино, що підносить бадьорість, хліб доставляли жінки їх. Ошатні, пов'язані, гарно, Так готувались до учти Усі в Минелаєвім домі. А женихи, що тим часом Під домом зійшлись Одіссея, Дисків і списів метанням Навтоптанім добре майданку Бавились і розважалися, Як і раніше зухвалі. Лиш Антіной з Еврімахом, подібним до Бога, сиділи, два женихів ватажки, відвагою й родом знатніші. Фронію син Ноемон, близенько до них підійшовши, до Антіноя з такими словами звернувшись, промовив. «Чи Антіною відомо, чи ні?» Коли повернутись, знову сюди телемах з піскуватого пілоса має. Взяв корабель він у мене. Мені ж і самому потрібно їхать в еліду простору, бо там аж дванадцять пасеться у мене кобил і мули, придатні уже до роботи, тільки ще дикі. Хочу впіймати одного та об'їздить».